Гармати, скинули з нього всю одежу, зняли навіть щоботи зв'язавши знову руки за спину, прив'язали до колеса. Потоцький з усіма полковниками зійшов з могили і теж наблизився до гармат, щоб самому почути те, що говоритиме козацький підглядач. Кат розпік довгу штабу заліза і розклав навколо вогню всякі знаряддя мордування. З ковроду, щоб розпікши її, ставити на неї браньце босими ногами – Кліщі, щоб ними видирати з живого тіла шматки м'яса. Ножі, щоб ними вирізувати з шкури людини реміння. І багато ще всякого іншого проклятого знаряддя, що занесли до Польщі єзуїти з Іспанії. Нудьгою здавило козакові серце, і він почав благати Бога, щоб дав йому силу духу витримати мордування. Тим часом за Росю на горі знялася курява а Туганбей з татарами під'їхав так близько до польських шансів, що Потоцький звелів палити на них з гармат. «Вже заліза готова!» – озвався Кат. «Можна починати!» Потоцький не дав відповіді, бо до нього чим дужче біг верхи полковник драгунів. Він був блідий і збентежений. «Пане гетьмане, зрада! Як тільки розпустив я драгунів понад росю, вони перебрали на той бік і передалися до козаків!» «Прокляття! – скрикнув Потоцький несамовито. – Розстріляти звелю за недогляд! Вони, напевне, зарані змовлялися!» Всі навколо захвилювалися. Звістка не відчувала полякам нічого доброго. «Мене розстріляти? – у запалі скрикнув полковник. – Що пан коронний гетьман каже? – Той самий козак, – підмовив драгунів, – що його пан гетьман сам мені прислав ранком. Я власноручно вспів його захопити». Саме тут чотири шляхтичі підводили до Потоцького зв'язаного Цимбалюка. У боротьбі зі старого козака було збито шапку, і сиве волосся його чуба вільно звисало до чола. Вся постать козака відбивала за взяттям. Очі дивилися на поляків сміливо і погордо. І взагалі Цимбалюк скидався не на бранця, а на переможця, бо душа його святкувала перемогу і помсту. «Ти, старий псе!» «Зрадив!» – кинувся до нього Потоцький. «Ти підмовив Драгунів на зраду?» «Я підмовив. Я!» – гордо відповів козак. «Я спинив синів України, щоб не били своїх братів, а били вас, ворогів наших пекельних. Годі вам, ляхам, нашою кров'ю собі міць набувати та українців українцями побивати. За самій лакішки та за сагайдачного ми, козаки, вірно королям польським служили». «А діждали за те неволі, так не діждите ж ви того надалі!» Мовопечений, забувши свою старість, підскочив Потоцький до цимбалюка і ударив його по щоці. «Ось тобі, проклятий хлопе!» «Не трудно зв'язаного бити», – промовив старий козак. «Ще легше, ніж лежачого. Це саме по ляському. «Відрубати старому псові голову!» – затупотівши ногами, гукнув Потоцький. «Та швидше!» «Бо я зарубаю його своєю рукою!» Цимбалюка привели в обоз. Там з'явився з великою сокирою кат і, дивлячись на козака хижими очима, звелів Цимбалюкові покласти шию на обід колеса одного з возів. Старий козак перехрестився, поглянув в на світ божий і, не вагаючись, поклав голову, щоб катові було зручніше її одрубати. Свою справу він тепер скінчив. Гріх спокутував і помирав спокійно. Через хвилину біля воза лежало тільки тіло козака без голови. Голову настромив струмив довгу палю і поніс аж наперед окопів, щоб козаки бачили, як покарано їх товариша. Порішивши з цим Балюком, Потоцький знову взявся до галагана. «Ти, певно, товариш старого пса? Ні, я з козаків Хмельницького, а він ваш прихильник, листровик». «Заліза сюди!» – гухнув Потоцький. «Кажи, скільки в Хмельницького війська?» «Я ж уже сказав!» – Потоцький махнув Катові рукою. Кат приклав до спини Микити розпечну, як жар, залізну штибу. Почулося шкварчання, і на спині козака схопилося синеньке полум'я, а в повітрі пішов дух печеного м'яса. Галаган прикусив собі язика, щоб, боронь Боже, не почули вороги, як козак стогне – і стояв, мов прикипів до землі. Тільки плечі його іноді здригалися неначе від лоскоту. «Розмалюй! Розмалюй йому спину!» – укав Потоцький, роздратований терпінням козака. «Добре малюй, щоб пригадав, скільки у Хмельницького війська!» Зваживши, що вже час почати свої вигадки, Галаган обізвався, щоб спинили ката. Бо він має щось сказати. «Ану, годі!» – сказав Калиновський. «Час послухати!» «Розв'яжіть!» – гукнув Потоцький. Кат відійшов від Галагана, повішав залізо знову на жар і розв'язав катованому руки. Коли Микита порушив руками, і ті рухи відбилися на спеченій спині, з грудей козака, несподівано для нього самого, вибився важкий пригнічений стогін, хоч відразу ж і задавив його в собі. «Бачу, що як не скажи правди, – почав Галаган, – то спечете ви мене живого». Нема куди дітись. Доводиться признаватись. У Хмельницького багато війська, та він з ним таїться, бо хоче оточити вас з усіх боків і боїться, що ви, налякавшись, не пішли звідси лягеть далі, назад. – Скільки ж, скільки саме війська, говори, – перебив Потоцький. – Самих запорожців біля Хмельницького 10 тисяч реєстрових, що були з барабашем – «Шість тисяч драгунів, ваших тисячі зодві, а лугарів, поспільства та всякої голоти, втікачів з України, безліку, бо вони щодня, щогодини прибувають до нього з -за Дніпра, з цього бічної України». Потоцький і всі, що були навколо, зблітли на виду і жахливо поглядали один на одного. «Ну що?» – з докором звернувся Потоцький до Калиновського. Неправду я казав?» «Та ще ж татари з Хмельницьким!» – скрикнув тримтячим голосом Корецький. «Татарів з Хмельницьким поки що тільки дві орди», – провадив Галаган свої вигадки далі. «Чув я, що в цей час їх не то сорок вісім, не то п'ятдесят тисяч, а от трохи позаду йде сам кримський хан з великою ордою в двісті тисяч коней». Всі польські полковники і воєводи сумом похилили голови і мовчки дивилися на Потоцького. Той же й сам схибнувся духом, – і над силу ховався з тим. «Це ж божевілля!» – перший за всіх скрикнув Корецький. «Де ж нам змагатися з такою силою?» «Це неможливо! Неможливо!» – почали гукати всі полковники. «У Хмельницького тепер уже мало не сто тисяч війська. І нащо було тут спинятися? Треба було зразу, якнайскоріше, відходити до городів!» «Не вірте цьому підглядачеві!» – назвався Калиновський. «Він навмисне лякає нас!» «Не може бути у Хмельницького такої сили війська!» Тут полковники почали говорити всі разом, перебиваючи один одного. «Що тут неймовірного? Україна – то стоголова гідра!» «Як не вірити, коли козак під вогнем те говорить? Нас заберуть усіх у брань! Нас віддадуть татарам у неволю! Як віддали всю шляхту з війська пана Стефана!» «Боже мій! Боже мій!» – неначе в розпачі говорив тим часом Галаган. Радівчи в душі, що його вигадка зробила таке враження на поляків. «Тепер же я зрадив Хмельницького. Не віддавайте ж мене, ясновельможний геть мене йому, бо він скарає мене на смерть!» Нарешті Потоцький спинив суперечку панів і сказав. «Я вірю, що військо Хмельницького велике, бо з невеликим військом не спромігся б він вигубити військо Мосина так, що врятувався тільки один жовнір». Я казав, що нам треба було відходити від городів. Це пан Польний Гетьман намовив мене стати тут. Йому й дякуйте, що ми прогаяли день. Коли б учора не спинялися, були б досі в богославі. «Та про що тут і сперечати?» – скрикнув Корецький. «Гляньте, он на Куряву, що стоїть за горою, з самого ранку. Хіба не видно, що там підходить і купчиться страшенна сила війська?» «Тікають тільки легкодухи», – остро сказав Клиновський. Треба зразу, не вагаючись, ударити всім військом на Хмельницького, поки він того не сподівається. Або погромим його, або покладемо голови. «Що в нас, по сотні голів у кожного? Що ми будемо так їх розкидати?» – гукнув Корецький. «Адже по одні всього. Умерти я зумію», – поважно сказав Потоцький. «Так не в тому ж служіння батьківщині, щоб умерти. Не славу ми собі придбаємо, якщо погубимо військо?» А ганьбу й про кльони, батьківщини. Річ Посполита до самої Варшави лишиться тоді беззаступна. Я повинен зберегти військо. Полковники і шляхта з задоволенням слухали коронного гетьмана, бо блиснула їм надія уникнути бойовища й одійти до міцних городів, де знов можна буде бенкетувати. Потоцький тим часом обернувся до Галагана. Ти, я бачу, не простий козак, а досвідчений в справах Хмельницького. «Так от, і я тобі що скажу. Я подарую тобі життя. Якщо ти по правді розкажеш, що думає Хмельницький? Як він думає нас бити?» «Та вже мені тепер до Хмельницького не вертатися», – відповів Галаган. «Так я все розкажу. Поки ви тут стоїте, полковники козацьких хвилон, тобто джаджалі та Перебиніс, обходять ваші шанси зі сходу. Завтра вони вийдуть на Мажиріччя» щоб перетяти вам шлях до Києва». «Лукавий, проклятий хлоп!» – скрикнув Потоцький, маючи на думці Хмельницького. Побачивши, що справа йде на добре, Галаган почав вигадувати далі. «Оце Туганбей з татарами гарцює понад окопами. То він навмисне вас дратує. Щоб стояли, ви і не рушилися звідсиля. А як днів зодва так простоїте, то джеджалі з перебийносом вдарять на вас іззаду, і тоді вже нікому не буде порятунку, бо Хмельницький обгорне вас з усіх боків. Він навіть похваляється. Жовтих вод, каже, утік один жовнір, а з-під Корсуня не втече й жоден поляк. «Не діжде того, проклятий пес!» – скрикнув Потоцький. «Я не дитина, щоб дався йому до рук». «Нам якнайшвидше треба рушати звідсиля, сказав Корецький, «бо з усякою хвилиною ворог більше заходить нам за спину». «Не слід гаяти навіть хвилини». «Прошу, пана, не хапатись», – остро спинив Корецько-Потоцький. «Ми підемо звідсиля, але не на очах ворога. Хмельницький не повинен знати, що ми хочемо рушати з шансів. Прошу слухати мого наказу, панове. До вечора палити на ворога з гармат». А ввечері пан полковник Бігановський має влаштувати обоз до походу. За ніч вивезти гармати шансів на битий шлях. І як світ обози гармати рушать шляхом на Богуслав, пан Корецький зі своїми хоругвами має захищати обоз з півночі, гусари і з півдня, жовніри спереду й ззаду. «Всі чули мій наказ, панове? Чули наказ, що має всіх нас згубити?» – гостро сказав Калиновський. «Ворогові тільки треба, щоб ми покинули шанси, — «Пане, польний гетьмане!» – скрикнув Потоцький. «Ви підбурюєте полковників до неслухняності! Я доведу про це на Соймі!» Галаган, забувши свої пекельні муки і нестерпний біль у спині, радів, що мети його досягнено. Лишалося ще тільки відвернути Потоцьку відбитого шляху, де польське військо все-таки мало можливість оборонятися і направити його йти манівцями понад крутим байраком. «Ясновельможний гетьмане», – обізвався Галаган, – «як підете вибитим шляхом, то буде лихо і не уникнути вам рук Хмельницького. А мені тепер його руки страшніші, ніж ваші. Як тільки вийде ваше військо на битий шлях та на рівний степ, так набіжить на вас вся орда татарська. в П'ятдесят тисяч коней і витолочить, і змете все, мов вихор степовий. Бій на рівному степу, то татарам свято». Хмельницький того й чекає, щоб ви пішли степом. На той випадок він і лишив усю орду тут. А козаків послав в обхід. А яку ж ти даєш раду? Єсть до Богуслава інший шлях. Манівцями. Він весь час іде лісом, і татарам ні стріляти, ні нападати незручно. Їхні стріли будуть плутатись поміж гілками. Козаків вже з Хмельницьким лишилось обмаль. «Тим шляхом ми зовсім непомітно і безпечно дійдемо до Богослава». «Козак говорить діла», – обізвався Корецький. «Коли татарів така сила, так ліпше наміти лісом, ніж степом?» «Не вірю я цьому підглядачові», – сказав Потоцькому Калиновський. «За що він мусить бути нам приязним? Чи не за те, що пан Гетьман спік йому спину, так що через днів два він і дуба дасть? Він ворог нам, а не порадник. Але він говорить до діла», – відповів Потоцький. Нехай він устромить руку в вогонь. На доказ того, що говорить по щирості. Потоцькому не шкода було чужої руки. Що ж, нехай, згодився він. Вивіримо його ще раз. Поклади руку на вогонь. Галаган зблідмув крейдам. Але вагався недовго. Яке вагання. Воля рідного краю дорожча за руку одного козака. Він рішуче наблизився до вогню, і устромив в нього лів руку. Червоне полум'я облизувало живе тіло своїми язиками. Козак же стояв, мов чарівник, нерухомо. Навіть найменший стогін не вибився з його уст. немов вогонь, тільки лоскотав його. Скоро по повітрю знов пішов дух печеного м'яса. А рука козака почорніла, і гулко почала репатись. «Годі!» – укнув нарешті Потоцький – «Нема чого даремно мордувати людину!» «Підійди сюди!» – звернувся він до Галагана. Микита витяг руку з вогню і підступив до гетьмана. Але силу його покинули. Світ в очах замутився, і він упав на землю непритомний. «Одлийте водою!» – гукнув Потоцький. Жовніри принесли води і поливали Галаганові на голову доти, поки він не прочуняв. Тоді його підвели і, піддержуючи, повели до коронного гетьмана. «Ти добре знаєш лісовий шлях на Богославу?» – спитав той. «Знаю добре, бо я тут зріс. Завтра світом ти вестимеш нас тим шляхом. А тепер, – звернувся Потоцький до Хорунжого, – одведіть його до лікаря, нехай погоїть йому, щоб він був живий». Весь цей день козаки татари дратували поляків, наближаючись до окопів, а поляки вибігали, щоб одгонити їх і були задоволені з того, що козаки зараз же тікали до росі. Впала на землю ніч і оповела обидва війська своєю темрявою. І на північному, і на південному боці росі було тихо, проте обидва війська не спали. Поляки всю ніч лаштували обоз та гармати до походу, а Хмельницький, діставши від перебийного сазвістку що дозори козацькі чують у польському таборі скрипіння колесами метушню, догадався, що поляки – Налякані Галаганом збираються тікати. І розводив свої полки так, щоб ранком вдарити на них з усіх боків. Розділ тринадцятий. Як тільки почало світати, Галаган із замотаною і прив'язаною до боку рукою повів передні відділи польського війська до Березового лісу. Уступивши в ліс, польське військо зразу почало розтягатись, бо дорога була вузька. У війську ж було майже з тисячу возів та панських ридванів. Проте полякам здавалося, що все йшло добре. Ворог ніде не виявлявся і з боку росі не наступав на задніх. Через дві години, коли сонце вже добре світило крізь віт берез, Галаган дійшов до того місця, що з нього шлях пішов понад крутим байраком. Заднє ж польське військо тільки тепер виходило з окопів і купчилося біля лісу. У той час до росі почали спускатися з гори козацькі полки Нечая та Богуна. Виблискуючи гострими списами і коливаючись, мов спіле жито на вітрі, запорожці двома живими річками збігли до росі, вихопилися добрими кіньми на поле, і, розгорнувшись широкими лавами, побігли на поляків. Жах обхопив заднє польське військо, що не встигло ще зайти в ліс, і в ньому почалася метушня. Поляки полили в козаків з мушкетів і поспішаючи заховатись у лісі, давили один одного. «Скоріше! Скоріше!» – гукали вони на тих, що тяглися вузькою, лісовою стежкою, але тим припиняв рух обоз, і вони плутались поміж деревами, шматуючи собі одежу і розгублюючи зброю. Що далі в задньому польському війську гармейдер більшов. І тільки Калиновський, що прибіг на постріли, дав військові деякий лад». До того ж, Нечай та Богун спинили всіх козаків, щоб не лізли на мушкети, бо рішучий натиск на поляків Хмельницький звелів їм зробити тільки після того, як з боку крутого байраку вони почують вибухи гармат Перебийноса. Тим часом Джеджалій зі своїм полком, проминувши Корсунь, почав обходити польське військо з правого боку. Хмельницький з гарматами йшов позаду, Морозенко та Чорнота з Голотою заходили з лівого боку. У той час Галаган дійшов до засіки, що він сам нарубав зі своїми козаками кілька днів перед тим. Переднє військо спинилося. Вози понаїздили один на одного, бо задні спішилися. Вчинилася тіснота й шарварок. З півгодини згайли, поки розтягли засіку, а тим часом Джиджалі наскочив на поляків з правого боку. А Морозенко з білоштанниками-лугарями вже виявився з лівого. І усі козацькі полки, не насідаючи дуже на поляків, що хвилини міцніше оточували їх з усіх боків. Отбиваючись від козацьких наскоків, польське військо пішло далі понад Байраком, що звався Крутим. Так ішли поляки ще з півгодини, поки дійшли до другої засіки. Знову почали розтягати дерева, але погоначі під наскоками козаків не хотіли вже дожидати, поки засіку розберуть та полагодять шлях, і почали її обминати. З того вийшло полякам велике лихо, бо обабіч засіки були покопані рівчаки і ями. Вози перекидалися, коні билися і падали в ями, погоначі з переляку почали розбігатися, і в всьому обозі щинився великий гармидар». На галас прибіг Калиновський і, побачивши, що робиться, присікався до Галагана. «Куди ти завів нас, зраднику?» «Я не відав про це. Засіки, певно, зроблено останньої ночі». «От тобі моє слово!» – погрожуючи шаблою, гукнув йому Калиновський. «Якщо ти не виведеш війська на вільний шлях, я власною рукою одрубаю тобі голову!» «Доглядайте його, як свого ока!» – гукнув він Хорунжому, що був при Галаганові. Як не доглянете, то буде вам тяжка кара. Нарешті цю засіку порозкидали, і військо посунулося далі, покидавши по рівчаках та ямах кілька десятків возів. Тепер шлях пішов униз, спускаючись у самий байрак. Правий бік шляху був вищий за лівий. Це вже перебийність викопав рівчака, подумав Галаган. Бо я такого великого рівчака не спромігся б викопати. Та й ловко ж вигадав, вража його мати... Загатять цей рівчак ляхи своїми возами Микита знав, що на дні байраку знов буде рівчак із засіка І що там саме перестріне поляків перебийніс Він знав, що йому там буде смерть від шаблі Калиновського А проте не мав думки тікати Бо розумів, що рука його вже не вигується ніколи Життя ж каліки його не приваблювало Навпаки, щоб позбутися болю в спині й руці Микита радий був вмерти скоріше він передбачав, що польське військо через кілька годин буде побите і знищене, або забране в полон. Почував, що виконав свій обов'язок перед рідним краєм, і до того помстився за одібрані від нього козацькі права, і мав умерти з полегшеною душею, лишаючи землякам краще життя, ніж було до того часу. Тим часом шлях, що далі, ставав крутіший. Хурщики не спромоглися вдержати розпалених галасом та пострілами коней, з гуркотом котилися вози униз, і серед вигуків людей та гармидору падали в рівчах, що був на дні байраку. Стійте, стійте, гукали польські полковники до погоничів. Багато погоничів, рятуючи своє життя, позіскакували з возів, а коні й воли бігли туди, куди штовхали їх вози. Скоро рівчак на дні байраку був повний побитих коней та поламаних возів. Та вже й над ними зростала купа потрощених на нівець возів. Те саме робилося й у тому рові, що простягся вподовж байраку. Заду набігали знов хури і натовпи, налякані козацькими наскоками. Скрізь по обозі стояв нечуваний галас та гармидар. А переднє польське військо, рятуючись від возів, що прожогом перли вниз байраку, мусило розбігатися в усі боки. В ту хвилину, несподівано для поляків, з другого боку байраку на них вдарили гармати, і назустріч передньому розрізненому військові густими натовпами, мов сарана, висипали козаки перебийноса. Макіта Микита любувався на чудовий козацький наскок і радів побачивши, як вжахнулися того наскоку поляки. Тільки недовго довелося йому радіти. Раптом почув він поклик Калиновського. «Докупи всі! Полковник Бігановський! Упорядкуйте переднє військо!» В Цю мить він побачив Галагана і направив свого коня на нього. «Смерть зрадникові!» З тим вигуком Калиновський підскочив до Галагана і ударив його по голові своєю важкою шаблею. Від того удару в голові Микити зашуміло, Світ потьмарився йому в очах, і він упав перед деревом, як скошений будяк. «От тобі, проклятий, все!» – скрикнув Калиновський і погнав знов до обозу. «Стійте! Стійте!» – гукав він до обозних. «Держіть кони, якщо не хочете, щоб я порубав усіх вас власноручно!» Та було вже пізно. Зачувши гармати перебийнося, на заднє польське військо вдарили полки Нечая й Богуна, з боків надавили зо своїми козаками Джеджалі та Морозенко, і польське військо, мов шалене, почало кидатись то в той бік, то в інший. Вози набігали на вози, гармати на гармати, і все це, люди, коні й вози, перемішене поміж себе, котилося гори у глибокий байрак до рук козаків Перебийноса. Перечуваючи недобре, Калиновський погнав на гору до Потоцького. Скрізь побіля обозу йшов бій поляків з козаками, і польному гетьману відоводилося часом шаблею прокладати собі дорогу. В одній сутиці хтось навіть зачепив його шаблею по плечі, і завзятий вояка добіг до хорогу гетьмана вже скривавлений. Потоцький тим часом сидів у великому ридвані за п'ятому з усіх боків за Там він уже й поснідав добре, випивши півпляшки венгерського. Коли Калиновський відхилив віконце в гетьманському ридвані, Потоцький пив венгерський і був уже як під чаркою. «Пан коронний гетьман снідає?» – сказав Калиновський глумливо. – «Під той час, як його військо гине». «А панові хто ж не дає снідати?» – розсердився Потоцький, побачивши свого ворога. «Де ж там військо гине?» «Що десь хлопець стріляє з рушниць, так пан польний гетьман уже налякався?» Військо гине, кажу я», – суворо відповів Калиновський. «Козаки з усіх боків спереду б'ють нас гарматами. Наші обози і гармати лежать уже по рівчаках та в байраці догори колесами. І все це через те, що пан коронний гетьман звелів покинути шансі. Та ще й довірився зрадливому хлопові, що навмисне завів нас у цю пастку». Тепер спалахнув Потоцький. Якщо військо загине, скрикнув він, так не через мене, а через пана Польного Гетьмана, бо він одрадив мені зарані одійти з Корсуня ближче до польських міст. Ні, не через мене, а через те, що пан Коронний Гетьман страхополог і пішов назад замість того, щоб йти вперед. Хто його знає, до чого дійшла б та сварка поміж гетьманами, коли б до Ридвану не набіг полковник Орджувальський, що захищав обоз з лівого боку? «Панове гетьмани! У війську безладді! Жовніри розбігаються, а пан Корецький лаштується своїм полком покинути обоз і бігти до Києва!» Орджувальський казав правду. Легкодухий власник багатого корця зрозумів, що польському військові неможливо тепер врятувати свого обозу, і що єдиний порятунок лишився в тому, щоб пробити скрізь козацьке військо і вийти на битий шлях. Той шлях був правої руки, і до нього зібрався кинутись полковник Корецький зі своїми двома тисячами вершників. Почувши ту звістку, Калиновський залишив суперечку з Потоцьким і, побігши до Корецького, застав, що той саме гуртував свій полк. «Кидайте вози та гармати!» гукав Корецький своїм уланом. «Годі вже морочитися з ними, коли ворог оточив нас з усіх боків! За мною всі! Я виведу вас із цієї проклятої пастки і приведу у Київ!» «Пане полковнику!» – підскочив до нього Калиновський. «Вам гетьман наказав захищати обоз з правого боку. Треба слухати наказів!» «Годі вже захищати!» – відповів Корецький. «Не вміли дати доброго ладу військові, так нарікайте на себе, а я йду на Київ!» «Пане полковнику, це бунт і зрада! За неслухняність до гетьмана годі страхати!» – перебив Корецький. «Я сам тепер буду гетьманом своєму полкові! Ей, панове осавули! Ротмістри й хорунжі! Повертайте свої хоругви й усі за мною!» Дві тисячі кінників повернули в праву руку і геть покинули обоз. Калиновський, лишившись сам між лісом і обозом, і щоб хоч як-небудь захистити обоз цього боку, побіг назад, маючи на думці перевезти сюди частину заднього війська. Але на незахищений обоз уже бігли козаки Джаджалія і заступили польному гетьманові шлях до свого війська. Завзятий гетьман не мав уже куди тікати, а проте не хотів віддатись у бранці і, вихопивши шаблю, почав оборонятись. Козаки скоро оточили його колом, і один з них, наступаючи на польського лицаря, зачепив його своєю шаблею по руці. Польному гетьманові довелося б загинути, коли б на ту біку не набіг Джаджалі, що добре знав Калиновського. «Не займайте його!» – голосно гукнув він козакам. «Беріть його живцем! Це польний гетьман!» Козаки повернули свої списи ратищами вперед і звалили ними Калиновського з коня. Маючи вже рани на плечах і на руці, гетьман далі не змагався і віддався в бранці. Тоді Джеджалі доручив сотникові Дорошенкові передати Калиновського Хмельницькому, а сам ускочив зо своїм полком у середину польського обозу і почав рубати тут усіх, хто попадався під шаблю. Таким чином, польське військо було розірване тепер на дві половини. І, поки передню був перебийніс, задню давили не чай та богун. Середину продерли й вирубили у пенджі джалі та морозенко. Поляки почали кидати зброю, віддаватися на ласку переможців. Армати перебий замовкли, а козаки почали щільніше сходитись і відбирати в поляків коней та зброю. Хмельницький, довідавшись від Дорошенка про втечу Корецького, послав полковника Небабу з доброю ватагою запорожців доганяти польську вельможу. Сам же поїхав понад польським обозом, спиняючи бій і заспокоюючи поляків тим, що дарує всім бранцям життя. Постать українського гетьмана, що їхав на чудовому буланому коні, держачи в руці булаву, була велична й могутня. Так що козаки з гордощами любувались на нього, підкидаючи вгору шапки, вітали його голосними вигуками. Поляки ж з повагою схиляли свої засмучені чола – Перед переможцем. «Де ж коронний гетьман?» – звертався Хмельницький до полковників Але ніхто з них під час бойовища Потоцького не бачив І вже згодом знайшли його в замкнутому й за п'ятому завісами Ридвані Де він куняв після доброго сніданку Коли Хмельницький під'їхав до гетьманського Ридвану Той був оточений цілим натовпом козаків, що піднімали Потоцького на глум Приголомшений подіями Потоцький сидів у Ридвані тихо, а проте як тільки побачив Хмельницького, зараз розпалився і почав на нього гримати, мов на свого хлопа. Щасливий перемогою козацький гетьман подарував своєму ворогові ту образу й, одягнавши козаків, звелів повернути гетьманський Ридван назад і вести коронного гетьмана до Чигирину, не висаджуючи навіть з Ридвану.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 і звелів якнайпильніше розпитувати про них поляків і розшукувати поміж трупами і пораненими, що рясно засіяли своїм різнокольорним убранням увесь ліс понад крутим байраком. Розділ 14 Лишившись з примосу в Млієві, Прісія на хвилину не мала сили заспокоїтися. Вона не нарікала на чоловіка і батька за те, що покинули її, бо знала, що вони пішли здобувати волю рідній країні. Вона розуміла, що і батько, і чоловік і її повинні були йти до війська Хмельницького, бо до нього йшли всі, і не тільки козаки, а навіть міщани й посполиті люди. Але вона чула, як чоловік і батько, ідучи до Млієва, замовлялися помститися на поляках і за матір, і за неї прісю, і за всю Україну. І тепер, хвилюючись, не малася сидіти спокійно, під той час, коли ті, для кого тільки й годиться їй тепер жити, пішли, щоб пролити за рідний край свою кров. Переночувавши в тітки, Пріся пішла ранком на гору за село і, побачивши звідтіля, що повз повзмлієв, прямує на корсунь багато козацького війська, намислила йти слідом за ним. З такою думкою вона повернулася до тітки і почала з нею прощатися. «Куди, доню?»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 «Ні, я знаю, що ляхи стоять тепер за Корсунем. Певно, там і буде бій сьогодні або завтра». Бровариха була чесна і правдива вдова. Вона пригадала, як колись її чоловік пішов у похід, та й не вернувся. Як вона мучилася, що не відела, де лежить його тіло. Поплакавши разом з присою, вона поблагословила її на дорогу і дала торбу з харчами. Почепивши торбу на плечі та низенько вклонившись тітці, Пріся пішла на гору і вийшла на Корсунський шлях. Там ішло військо полк за полком, витягшись довгою смугою по степу. Повз Прісю проїхали на добрих конях лицарі-запорозців в кармазинових жупанах, за ними повезли гармати, прироблені до коліс возів, а за гарматами пішли повстанці. Лівобережні здебільшого в сивих шапках і правобережні в чорних та рудих. Зброя у повстанців була різноманітна. В кого мушкет, у кого спис, а в кого проста коса, тільки прив'язана до кісея, не так, як звичайно в'яжуть на косовицю, а так, що нею можна колоти ворога, мов списом. Далі знову наблизилося комонне, гарно вбране, в сині чумарки військо, і пріся ще здалеку пізнала, що то були реєстрові козаки. Вони вийшли з Черкас, піші але тепер були всі комонні, бо чимало захопили польських коней під жовтими водами та й після того назбирали по селах. Придивляючись до реєстрових, Пріся пізнала між ними свого брата Василя. «Василечко! Василю!» гукала Пріся і махала братові рукою. Почувши голос сестри, козак виїхав з трою на бік і наблизився до Прісі, але не пізнавши спинився і здивовано почав до неї придивлятися.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 Нарешті вона рішила, що піде за військом, бо мала надію, що як почнеться бойовище, то Микита знову повернеться до козацького війська. Взявши свою торбу на плечі, Пріся пішла слідом за військом до Корсуня. На шляху її доганяли кільканадцять татарів і почали до неї чіплятись. А проте, як тільки вона повернулася до них обличчям, татари зі сміхом побігли від неї. Хоч молодиця і рада була тому, що татари відчепилися від неї, Проте їй тяжко було почувати, що така вже вона бритка на виду, що навіть поганці з огидою від неї відскочили. Пропустивши татарів перед себе, Пріся пішла далі, скоро побачила згори Рось, за розсю руїни Корсуня, далі козацьке військо, а ще далі шанці польського війська. Подекуди понад шанцями по повітрю стелився дим від пострілів з мушкетів і від вибухів товстоголосих гармат. Поки пріся дійшла до росі, сонце почало вже схилятися на захід, і козацьке військо відступало від польських шансів назад. Молодиці треба було десь перебути ніч, і вона пішла в Корсунь до свого садочку. Там було тихо і спокійно. Корсунь тепер не приваблював до себе ні козацького, ні польського війська, бо в ньому неможливо було знайти ні харчів, ні захисту.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 Батька і любого чоловіка тепер стала самотньою. Все минуло і зникло, мов би вихор його по полю розвіяв. І на чому воно спиниться, те лихо? Серце молодої жінки защуміло. Чи живи ще, Микита? Чи, може, пріся не знала, по що пішов Микита в ворожий стан, у саму пащу звір'я, і мучилася догадками, уявляючи собі чоловіка на катуванні. На дворі почало сутеніти, і молодиці стало моторошно. Вона була цілком беззахисна серед руїн, хижого звір'я і розпечених війною людей. Тут наче навмисне поміж кущами щось зашаруділо, і пріся здригнулося, наміряючи стікати. Проте її жах зразу перейшов на радість, бо з-за куща до неї кинувся їх кудлатий собака Боско. Бідна тварина вже два дні нічого не їла, але не відходила від руїна селі свого хазяїна, і тепер, почувши Прісю здалеку, кинулася до неї, лижучи її руки й обличчя. Тепер Прісі стало легше на серці, і вона не почувала себе такою одинокою. Милуючи собаку рукою, Пріся вломила й дала боскові добрий окраєць паляниці, і голодний пес, поглядаючи на хазяйку з подякою, почав худко їсти хліб.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 Через такі думки Прися зустріла день сльозами. Проте згодом, поплакавши та помолившись Богу, вона трохи заспокоїлася і пішла до роз вмитись, хоч умиваючись і не дивилась у воду, щоб не побачити свого каліцтва. Місце, де вона вмивалася, було те саме, що на ньому вона вперше побачила Микиту. Як любо було тут у ті часи, подумала Прися. Як весело й гучно цокотали і співали дівчата. Яка сумна тиша тепер! У цей час на горі за Росю почулися рясні постріли з мушкетів. Пріся зрозуміла, що починається бій, і пішла від Росю через леваду та руїни своєї оселі на вулицю. А далі, повернувши в той бік, звідки лявчувалися постріли, скоро вийшла на степ. Боско йшов поручне, і це надавало жінці бадьорости. Глянувши згори в бік стебліва, Пріся побачила над Росю обоз козацького війська, від котрого щоразу бігали вершники на гору в ліс, а від лісу до обозу козаки носили на ношах поранених. Через якийсь час вона дійшла до шанців. Там у безладді покидана була всяка зброя і військове знаряддя, але ні вбитих, ні поранених не було. Зрозумівши, що біля шанців бойовища не було, Пріся пішла далі. Тут Боско, бігавши навколо, почув, що вчора по цьому степу ходили його хазяїни і, махаючи хвостом та нюхаючи землю, добіг уперед. Що далі він біг усе швидше, покинувши Прісю далеку позаду, а через кілька хвилин вона почула його жалісне виття. Те виття болісно відбилося в серці молодиці, бо віщувало недобре. Не тямлячи себе, Пріся побігла до собаки і ще здалеку побачила, що та вия над тілом людини. Прісі забило дух і похололо в серці. Або батько, або Микита, подумала вона, і, хитаючись з хвилювання, мов п'яна бігла до тіла. Труп, що біля нього вив Боско, був без голови. Проте Пріся зразу пізнала батькову постаті одежу. Біля плеч трупу була велика пляма крови. Жахом в очах Пріся впала навколішки і припала до батькової руки. Але крижаний холод мерця примусив її відкинутися назад, і в нас, плачем сіла осторонь батькового тіла –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 Біля лісу Пріся побачила чимало козаків, що вишукували поранених і односили їх у той бік, де стояв козацький обоз. Трупу біля лісу було рясно. Здебільшого тут були поляки в панцирях, що, лежучи серед зеленого поля, поблизкували на сонці. Траплялися тут і червоні жупани запорожців і білі сорочки селян. Поміж убитими поляками чимало було і поранених, і вони в тяжких муках дожидали своєї останньої хвилини, бо козаки збирали по полю тільки своїх, поляки ж лишалися безпорадні. Розшукуючи поміж трупом Микиту, Пріся почула ледве чутний стогін. То молодий русявий польський хорунжий, поранений у шию, звертався до неї з благанням. Пріся нахилилася до Скаліченого і пізнала Бляся, того самого, що живосилом узяв її з хати до замку. Тепер у важкому панцирі він не мав сили підвестись і сходив кров'ю.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 «Води!» – простогнав Блясь. У Прісі не було води, а де вона побачила в одного вбитого при боці пляшечку з вином, і, принісши її, підвела нещасному голову і притулила ту пляшечку до запечених уст його. Блясь, проковтнувши трошки вина, глянувши на Прісю вдячними очима, прошепотів. «Прости мені!» Вона давно простила. З першого погляду на його страшну рану вона забула все лихо, що цей панок їй заподіяв. Тримтячими руками Пріся підмостила під голову поляка сідло, що валялося поблизу, і довго не наважувалася покинуту людину, який лишилося жити вже недовго. Але Боско почав гавкати, пориваючись уперед, і Пріся зрозуміла, що пес знайшов слід Микитий. Покинувши жалем у серці пораненого, Пріся пішла за собакою і скоро ввійшла в ліс. Там по дорозі і попід деревами лежали повбивані й поранені люди. А край дороги траплялися перевернуті та поламані вози. Доброжистих возів було порозкидане по землі. Бо скобі хутко, і Пріся ледве за ним поспішала. На зустріч їм йшли поранені козаки, і дивуючи, що молодиця біжить у бік бойовища, перестерігали її. Але Пріся поспішала вперед. Що далі вона бігла, то постріли вчувалися все голосніше. Часом повз Прісю пробігали злякані коні без верхівців. Ранених що далі ставало більше. Спереду почали вчуватися вигуки бійців, а десь далеко гуркотіли гармати. Пріся йшла далі. Всякий постріл кликав її вперед, туди, де вона мала надію знайти свого чоловіка. Куди тебе несе, молодице!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 Тут уже трупу було так густо, що доводилося переступати через мерців. Зелена трава була рясно побризкана і залита кров'ю. Нарешті пріся здибала багато козаків, що, позлазивши з коней, оглядали свою попсовану зброю, подерту одежу і понівечене тіло. Козаки були ще розпалені бойовищем і важко дихали, але радіючи з перемоги над ворогом, гукали славу і весело гомоніли. Бо не спинився й тут, а біг ще далі, то оминаючи щільні лави козацького війська, то продираючись поміж окремими людьми і кіньми. Пріся слідкувала за ним, не вважаючи на великі натовпи війська, що було навколо. Несподівано для себе вона побачила, що йде вже не між козацьким, а між польським військом, і те військо на той час вже не було ворожим. Поляки тихо й мовчки зносили свою зброю у великі купи понад шляхом і віддавали її козакам. Далі Пріся вийшла до польського обозу і довго йшла понад возами. Минула година й друга, а возам все не було краю, і молодиця насилу вже поспішала за боском, що, винюхуючи слід, біг далі й далі. Нарешті шлях пішов униз до байраку, і Прісі щоразу розпочали траплятися перепони. По обидва боки шляху простяглися рівчаки з перекинутими возами, а самий шлях був так щільно забитий возами з поломаними колесами, покаліченими волами й кіньми і усяким військовим знаряддям, що по ньому не те що проїхати, а навіть пішому продратись було неможливо. Зазирнувши в один великий рівчак, де побиті і понівечені коні, люди, колеса, вози й гармати помішалися в одну купу,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 Прийшов він до пам'яті, щоб почувати, коли без поради буде помирати. В ту мить над козаком з'явилася кудлата пика Боска. Зрадівши, що знайшов хазяїна, вірний пес з радісним скавчанням кинувся його лизати, зазираючи в повні жалю очі козака, побачивши, що Микита не піднімає руки, щоб його погладити і лежить нерухомо, Боско завив на весь байрак. Через хвилину біля чоловіка була прися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 Микита бачив свою знівичену дружину, дякував Богові за те, що привів її сюди, а проте озватись не мав сили. Ластівкою полетіла Пріся до козаків, що відібрали в вляхів зброю. «Люди, добрі, рятуйте мого чоловіка! Допоможіть підвести його та дайте води!» Двоє літніх козаків пожаліли Прісю. Взяли в одного з бранців пляшку з водою і пішли за молодицею до дерева, де лежав Микита. «Ого, козаче!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 Козаки жулили йому в рота трохи води. Микита довго держав ту воду в роті, але нарешті проковтнув. Йому дали ще трохи води, і після того голос козакові вернувся, і він стиха промовив. «Спасибі!» Пріся, не тямлячи себе від щастя, почала цілувати свого чоловіка. «Ти житимеш, любий мій, житимеш!» «Гей, молодець, не хапайся цілувати, сказав один з козаків. «Дай чоловікові опам'ятатись!» «Як мені жити, прісю?» – обізвався Галаган. «Коли мені спечену руку і спину, та ще й порубану голову. Хоч би я й вижив, та лишився б калікою до віку. Не турбуйся, мій любий, я тебе догляну й прогодую». Під ту хвилину до дерева підійшов перебиніс І, пізнавши Галагана, почав розпитувати, як він спромігся вбрати в шори Потоцького. Довідавшись же, що Микиту попечено й покалічено, звелів зробити ноші і нести пораненого козака в табір до лікаря. «Слава тобі, козаче, сказав він, – «що не пошкодував життя свого за рідну справу. Будуть вражі ляхи пам'ятати, як корсунь палити». Далі, звернувшись до козаків, перебийність додав. «Бережіть цього козака, бо прославив він сьогодні не тільки себе, а й нас усіх!» Сонце повернуло вже на вечір, коли галагана винесли з байраку і понесли понад польськими возами. Біля нощів, поглядаючи щохвилини на помордованого, йшла і пріся з боском. На дорозі ноші спинив сотник Дорошенко, що по наказу гетьмана шукав галагана і цимбалюка. «Кого не сите? спитав він. «Козака галагана! Його й треба! Живий!» Поранений не обзивався, схвильований побаченням з прісею. Він знесилився і лежав, неначе мертвий. Живий ще, відповіли козаки. Присі защеміло серце. Як то? Живий ще, подумала вона. Так говорять про тих, що зараз мають вмерти. Невже ж Микита помре? Вона хотіла навіть сперечатися з козаками, що її чоловік не помре, але тут саме заговорив Дорошенко. Не сід же просто до гетьмана, а про листровика старого цимбалюка нічого не чули. «Вомоніли козаки, що біля шансів в напалі бачили чиюсь голову. Будь сімби цим Балюкову. Це мій рідний батько, пане сотнику», – сказала пріся і заридала, пригадавши, як бачила тіло батькове. «Він лежить без голови там, де ночували ляхи. Будь ласка, звеліть викопати яму та поховати тіло мого батька. Ходімо разом до гетьмана. Він сам дасть розпорядок». Поки дійшли до гетьмана, перестріли Василя, що бігав верхи, шукаючи батька й Микиту. Почувши лихі вісти, він зажурений, пішов разом із сестрою поруч з ношами. Гетьман був біля возів з добром польських панів. Нещесленні скарби дісталися козакам і грошима, й усяким срібним і золотим посудом. Хмельницький не звелів виймати з возів добра, а тільки дивився, в якому возі що сховано, щоб знати, куди які одвозити.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 Він не бажав собі більшої пошани і більшого щастя. «Що тобі зробили, ляхи?» – спитав Хмельницький галаганам. Спину спекли, поки допитували. Руку я сам спік на доказ того, що на цьому шляху ляхам буде безпечно. Голову ж розрубав мені Калиновський, коли перебиніс ударив назустріч ляхам з гармат. «Дай Боже, щоб ти одужав», – сказав Хмельницький. «На щоб не важко було тобі жити з однією рукою, дарую тобі одного воза, з незлічимого добра пана Корецького». «А це певна твоя молодиця?» – сказав Далі Гетьман на Прісю. «По що красуня була. Хто ж це її понівичі обличчя?» Пріся засоромилася і мовчала. За неї відповів Микита. Її захопили ляхи в Корсунський замок, так оце вона сама так собі поробила, щоб одвернути від себе панів і не датися їм на ганьбу. Гетьман з повагою глянув на прісю, зняв шапку. Низький тобі уклін, молодице. Вперше бачу жінку, що не пошкодувала своєї вроди. Моя у суботові не вчинила так. Хмельницькому защеміла свіжа пораза в серці від учинку його дружини, що віддалася шляхтичеві Чаплинському.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 Звели вельможний гетьма не поховати нашого батька, як годиться чесному козакові. Хмельницький зняв шапку і перехрестився. Царство небесне старому Данилові. Він чесно послужив Україні. Поховаймо його з великою пошаною. Сідай же, молодице, на воза, та їдь туди, де лежить батько. А ти, Дорошенку, перекажи рейстровим, щоб усі їхали ховати свого славного товариша. Галагана понесли на ношах далі в табір. Пріся поїхала на возі шляхом до Корсуня. Вона легко знайшла батька. Василь же, оббігавши поле поза окопами, знайшов його голову, що стриміла на списі. Козаки принесли з табору води, і Пріся оббанила скривавлену голову і шию свого страдника батька і притулила голову до тіла. Тут під'їхали кілька тисяч реєстрових козаків, Привізши з собою з польського обозу два коштовних килими,